Ba, niri ez ari bat ere guztatzen, e, nire laneko estresa. Argei dago, e, estresa purba, behar askoa dela. Mm, batez ere lana ondo gauzatzeko, eta estres estresoneken lotuta, taldetan batera lan egitea doa. Askotan, estresa txikia edo eramankorra denean, ez da beste narferkeria gehiagina baritzen. Hare gehiago, haiek bari lana aurrera atera daitezke. Bestela arazoren bat, sortzen. Denean, estresas gain, besteak nola ez egiten dutena, eren abarmena da. Orduan, estresa maia koete, koetek egiten duen bezala, egotzen da. Orduan, estresa maia eh, konpontxeko geratzen zaigu, aukera bakarra hauze da, alde batetik, langil alferauei kasurek ez egitea, eta bestaldetik langilaren bateen begirada lagunkoia topatzea bere laguntza jasotxeko. Era berean heera estresagarri hauetan beste lan arazo bat azalean uzten du hau da komunikazioaren esa. Medikuen eta erizaen arteko komunikazioi eskasa denean eta nola ez bada erizaen eta osilarraren artean... E, Oso arrunta denean, ba, e, estresa maiari eragin ahondia egiten dio. Orduan, e, ondo lan egiteko, mm, esan dezakegu estresa beharrezkoa dela, hasieran esan dudan bezala, baina neurri batekin.